Oikein paljon tervetuloa MNR-studion pari. Tänään mennään Allsvenskania ja mulla on täällä vieraana Ville Väänänen. Morjesta Villeen. Terve. Ja sitten Twitteristä tuttu Finn Svenskan. Morjesta. Moro moro. Tosissaan Allsvenskan kausi alkaa sunnuntaina. Itellä on, on luonnollisesti tiketit sitten kauden avausmatsi. Ette muuten ikinä usko, minkä matsin katto. kattoo? Se on varmaan sitten tuo... Tota öö Dior Öster Egut Dior johon mä sain siis tota kaksi lippua lauantaina kun kävin Dior tuolla, edellä tuota, jo, tota Funny Cowboyss mutta tota joo tässä tarjosit mulle vai sullekin elikkä on peli <tos> <tos> no niin no. tota ei e, mä menen aikommat siihen mennään mennä tota aikopeli peli, peli Katsomaan ja sieltä Saku Ylätupakin haastatellaan, että et pääsee tekemään Sakusta juttuja. Juttu. Se on siis upea. Totta kai siis Ruotsalaisbuddiksessa on paljon upeet juttu. Mä itse sit Aikoon tavasta, miten eka, ekan kotimatsin mennään, kun bussi tulee, tulee niinku tavallaan kannatus, kannattajajoukon läpi. Ja siellä on kovat meiningit viime vuonnakin, kaiken maailman ja muuta. Mut se ei ole se pointti, meidän ei ole tarkoitus puhua tänään, että et, et, et, et mitä mä teen. Tota Al-Svenskan matsissa viikonloppuna, vaan puhutaan yleisesti Al-Svenskanista. Nostetaan heti kissa pöydälle tai pääsetään elefanttiposlinikauppaan. Eli onko kellään mitä saumoi haastaa Malmöö 2019? Ei, mutta samaan aikaan täytyy sanoa, että, että Malmöön kohdalla. Tietysti voi käydä niin, että joku asia menee pieleen kuten esimerkiksi vuosi sitten kävi niin, että tota, alkukausi meni vihkoon, minkä takia ne ei voittanut mestaruutta. Niin, jos nyt näin, näin saattuisi käymään, niin, niin se sit johtaa sit siihen, että tota, sitten voi joku haastaa ja se joku, joka on, niin se on mun mielestä AIK. Mä oon, mä oon sitä mieltä, että, että, että oikeastaan niin Top 4 voi nimetä aika suoraan, että, että tota, siellä on Malmö, AIK, Nordjärpingin, ja Mutta yksikään näistä ei tule oikeasti haastaa Malmöä. Se on vaan karufakti. Eli tavallaan Malmöllä pitäisi käydä se sama, mitä kävi, kävi MPN aikana. Eli kun Perssonin kausi lähti huonosti liikkeelle, koko homma tavallaan niin hajos palasiin, kunnes tuli uusi koutsi, joka sai sen oikeille raiteille. Malmöhän oli syksyllä tosi kova jengi, jengi että et niiden syyskausi oli huikea. Ja sitten siihen, kun tuli mukaan huvioihin, aikon kompastelu, tuli ösk peli esimerkiksi himassa, niin se näytti jo siinä vaiheessa, kun 94 minuuttia oli pelattu aikoja malmo -ottelu, ja Malme johtaa 1-0 Frenzille, niin siinä vaiheessa näytti oikeasti siltä, että ei hemmetti, että Malme tulee vielä ohi, kunnes tapahtuu. Sitten mitä tapahtuu, Sepp Larson pisti Once in a vapapotkun yläkulmaan, ja otti sen jälkeen pelikiello itselleen, typerällä provosoivalla tuuletuksella, mutta Malme oli kova syksyllä, ja malmo tulee varmaan ole kova tänä vuonna. Mutta toi on mielenkiintoinen mun mielestä... Kun sä Finns-Svenskan nostat esiin Hekkenin, siis hän on, eihän se ole edes tai semmonen ajatusmaailma ihmisillä on ollut, koska IFK Götebori oli se suuri ja mahtava ysärillä. Minkä takia just Hekken? Ää, Siis Hekkenin pelaajarinkin, siis paras yksitoistahan siellä on ihan oikeasti timanttinen. Siis se on kova. Jos ne välttyy loukkaantumisilta ja, ja tota, homma toimii, niin Hekkenilla on täysi täys, niin sauma haastaa. Hekkeni viime kauden kaudella, niin Paulinhohan aika pitkälti kannatteli joukkoa. Paulinho sai myös ton footballskaalan, kun se oli se, sai sen MVP-palkinnon. Okei, sitten voi olla monta mieltä. Itse olin sitä mieltä, että Hallenius oli tärkeämpi Giffanal, mitä Paulinho Hekkenille. Mutta joka tapauksessa terävin kärkihän on Hekkenissä kova. On. Ja siellä on Jere Meijä joka, joka tota, on niin kuin oli viime syksynä ja, ja tulee varmasti olemaan niin, kova tänä vuonna. Et, et, kyllä, mä, niin kuin, kyllä mä, niin kuin näkisin jopa Heckenin niin todennäköisimpänä haastajana maailmalle kun aika Miten? Inte no, mun mielestä mä, mä kattselin siis tämän, tota, Miten, miten siellä oli niin kauden avaustilaisuudessa toimittajat veikannut? tietysti kaikki, oli sitä, mieltä, toimittajat ja kaikki oli sitä mieltä, että Malmöä hoitaa ja kakkonen oli IFK NerdShopping, mutta mä luulan, että luulisin näin, että äh, Hekkenil on kuitenkin siis kokonaisuutena vahvin siis näistä haastajista, siis tämä tasapainoisin tämä niinku avaus. Sitten on tietysti mielestäni hauskaa, että siellä niinku tulee olemaan niin kuin avauksessa myös mä, mä mietit myös niin suoma, suomalaisen mm. näkökulmasta Joona Toivio tulee olemaan siellä siis tota, tosi isossa roolissa Rasmus Lindgrenin kanssa siinä, siinä puolustuslinjassa. tietysti joukkueen liistoilla on Arki Kari mutta Kari, Kari alkaa ole vuosi vanhempi tietysti et, et, et, no, siis... ja Iran ja tulee ole, ole kova, kova sana mm. kyllä niinku kymppi paikalla et, et, tota, et siinä on niin kuin Hekkenen yksi tuleva, tuleva oikeasti niin kuin myyntivaltio. Miten te näette IFK non Tänä tilanteen? Mä tänään itse asiassa juttelin, juttelin Daniel Schellunnin kanssakin, kanssakin Pekingin asioista, mutta tota Jordan Larsson, se on puhjennut vähän niin kuin, en välttämättä sanoa, että puhjennut kukkaan, mutta on ollut lupauksia antava pre-season. Peking ei ollut viime vuonna on kuitenkaan, mikä hirveän jengi, no on hyvä puolustamaan, niille ei ole tullut isoimmuutoksia. Ja, ja jos Jordan Larsson oikeasti saa hyvän saa kohilleen, niin, niin olisiko Pekingistä haastamaan Malmöä? Yksi, yksi mahdollisuus, koska sitten täytyy muistaa, että sinne tuli kumminkin Toffen yyman tuli kärkeen. Ja sitten Haksa Banovic oli kova, kova haku, että siinä aikoja jäi nuoleen, nuoleen näppejään. Sehän valitsi Pekingin. Eli niin. siinä, on niin kuin, siinä on mun mielestä kaksi, kaksi kovaa kaappaustalvetta. Joo. Ja nyt näyttää siltä, että niin Simon Scrubbilla ei ole valaa avaukseen. Kyllä. Mutta tota, tuleeko sitten olemaan tota, kauden mittaan? Niin tota, no, päihdosta tulee varmaan sisään. Joo, mutta, mutta tuossa on tosissaan, täytyy muistaa, että North jöpingillä niin, niin Holmberg, joka, joka paukutteli viime vuonna ihan kivan ja maaleja kanssa, niin ei niin tällä hetkellä mahdu avaukseen. Että siellä meillä hätyteltiin kymmet maalia ja, ja nyt istutaan todennäköisesti penkillä. Että, että siellä on aika kova taso, taso ylä, yläkerrassa. Mulla on semmoinen yksi, yksi pointti vielä tuohon tota Pekingiin, että, että, että niin kun viime kaudella... Öö, Ykkösmaalinvaihtoinen piti olla David Meatham-Nilson, joka loukkaantui. Ja vastuun sai Isaac Pettersson, joka pelasi ihan huiman kauden. Ja lähtee nyt ykkösnä tähän kautta. Hän on 181 senttävä. Eli todella lyhyt. Niin mä mietin sitä, että onko tämä sitten se, kuitenkin se, mikä on niinku Pekingin, tämä niinku, heikkous. Okei, Meatham-Nilson on nyt taas sitten... Tota, Tuota, kunnossa ja tuota, näin edespäin. Siellä on, siellä on erittäin kova, kova toi veskarikaksikko, kyllä. kyllä tota, Sitten sanotaan, että et jos vielä reservistä löytyy Gustav Jansson, joka Tori, tori Otviidaperisson muinoin, muinoin tota, Alsvenskanissa, niin kyllä siellä on ihan hyvät, hyvät lähtökartat kumminkin veskariosastollakin, ettei se kaadu siihen, että jos sieltä miestä myydään tai, tai joku, joku loukkaantuu, niin, niin kyllä siellä niin löytyy korvaa Tällainen pointti tulee vielä IFK Nordköpingistä mieleen. Muistan viime kaudelta, nyt en saa päähäni, että kuka pelaaja se oli, josta Malmö FF oli kiinnostunut, niin, niin Peking ilmoitti, että hei myy, koska se on tehnyt periaatepäätöksen, että hei myy, myy pelaajan Malmioon. <lain> toi on kova. Toi on kova, kova. Ja sitten jos muistetaan vielä se, että, että heillä on ollut kuitenkin... Pekingillä on ollut myös jossain vaiheessa vuosia, niin, tota, niin on, on ollut siis tota, talousongelmia. Tota, Malmöllä on kuitenkin pinkka kunnossa. Tämä on jännä, että tuleeko se isompikin ilmiö sitten Ruotsissa, että et me ei myydä, myydä Malmöllä. Itse samaanhan oli vähän, vähän oli, Suusvalhan ilmoitti samaa myöskin Vataneroon ja Hallenjuksen kohdalla, että jos lähtee, niin ei lähde Alstreskaniin. Eli tota, mielellään myydään, myydään ulkomaille, mutta ei, ei niin kilpailevien seuroihin. Tämä on tavallaan hyvä tilanne, että seurat pystyy olemaan myymättä samassa sadassa sisällä, että kun vertaa esimerkiksi meidän Kotosen pääsarjaa, niin jos klubi haluaa jonkun pelaajan kotimaisessa pääsarjassa, niin käytännössä he saa sen viimeistään seuraavaksi kaudeksi. Että ihan sama, ketä pelaaja tai kuka pelaaja on kyseessä. Mutta Talsvenska, niin se on kääntynyt vähän toiseen suuntaan ja siihen vaikuttaa tietysti monia asia. Yksi asia on se, että he saa TV-rahoja, yksi asia on se, että, että katsomot pullistelee väkeä, väkeä pääsääntöisesti. Mutta sitten on myös semmoisia tarinoita, että mennään ala, alaspäin tosi kovaa. Ja niin englannan, siis länsirannikon ylpeys, IFK Göteborg. Asbagen piti tulla sinne, piti olla uusi Messi, piti saada kaikki kuntoon. Mitä Göteborg teki viime kauden, niin käytännössä kun ruotsalaisen median kautta seurasi, niin ne keskittyi ja urheilutoimenjohtajan, mikä sitä sanokaan, joka erosi kuitenkin. Ja, siis toi, toi, toi, toi Mats Gren. Niin välisiin riitoihin. Ja sitähän niin käsiteltiin paljon, että kumpi lähtee, jommankun maan pakko lähteä. Mm. No. Mitä aseet IFK-öhtöpurilla no. ensi kaudella? Mä, mä vielä palaan tähän. Ja vuotta aiemmin oli tämä sama riita. Oli siis Mats Greenillä ja Jörgen Lennartsonilla. Ja Lennartson hävisi sen, sen taistelun. No, no nythän sitten vielä sit tänään on tullut tietoa, että siis tota, Genet, le, legenda Kenneth Andersson on nimitetty väliaikaiseksi uh, urheilutoimenjohtajaksi. Mutta samassa yhteydessä hän on myös kertonut, että hän on erittäin kiinnostunut uh, siitä niin pestistä pysyvästi. Okei. Okay. Joo, toi oli mennyt minulta toihin maan koko päivä ollut, ollut kotoisen, kotoisen Veikkausliigan avaustilaisuudessa. Mutta nyt mennä sinne IFK Göteboriin. Mm. On myrskynnyt, on myrskynnyt paljon. Median tietojen mukaan pinkkakaan ei ole kunnossa. Mm. Tähän päälle tietysti vielä se, että, että Himaavausmaatsi joudutaan siirtämään. Toki se pystytään pelaamaan saman kaupungin sisällä, mutta järjestelykustannukset ovat varmasti isommat, kun ne siirtyy Gamla-Ullevilta Ullevin stadionille. Minkälaisena joukkueena te näette IFK ensi Ensinnäkin mä itsehän IFK Jöteborgin putoamiskurimukseen, mutta siihen tietysti olette seurannut myös paljon, ja saatte oman mielipiteenne tuoda julki. Totta, siis faktahan on se, että, että pojahan on kokematon coach. Se on todella kokematon coach. Ja, ja tota, Joukkue, mikä IFK on käytettävissä, niin se on sarjan nuori. Ja, ja tota, jos me otettaisiin siitä IFK Jöttepori, toi nimiveke, ja me lyötäisiin siihen vaikka Falkenberg tai joku muu, niin porukka varmasti sanoi suoraan, että noin tulee oikeasti, noin tulee putoamaan. Mm. Mutta kun siinä lukee se IFK, niin siinä on vielä vähän sitä niin vanhalla meritellä ratsastusta, eikä voida uskoa, että, että, että IFK voisi oikeasti olla putoamissa kamppailussa. Nehän oli milloin? Nyt en muista vuotta ihan tarkasti. Tota, no, olisiko ollut 2002, niin silloin... westerhof tota... on vastaan karsivaksi. Kyllä. Joo. Niin ne, ne, ne jälkeenpäin jos mietitään... 2000. Että... Okei. Okay. <laughs> no 2002 on ollut no, myös olla, siis, jo, tota... jo. Jo, Joka tapauksessa. Niin, niin siis, jos mietitään sitä, että, että Malmö ja FF on käynyt ottamassa Ää, tässä viimeisen 20 mm. vuoden aikana vauhti alhaalta. Aiko on käynyt, Hammarby on käynyt. Juurkoiden on käynyt. Öö, ei ole 2000-luvulla. Niin, mutta 90-luvun loppuksi kumminkin. Joo, ja sitten siis tota, tuota, Helsingbori kävi nyt. Kuitenkin voittanut me mestaruuksia tässä. Niin kun... IFK North Kyllä. Et kannattaisiko se kuitenkin tavallaan tehdä se, että pudottaudut, No okei, okay. ei pudottauduta. Mutta se pitäisi jotenkin niinku sit nähdä niinku opetuksena näistä muista seuroista, että käymällä alhaalla voi ehkä te sitten niinku tervehdyttää sitä omaa toimintaansa. Tietysti se on hirveä... E eihän, niinku, eihän seura voi sanoa tätä ääneen, mutta olisiko se niinku järkevää. Ja, ja se paine, mikä sitten varmasti tulee niinku fanien puolelta ja ynnä muualta, niin, niin sehän on niinku valtava. Et, et, et, tota, mitä tämä niinku nuori jengi nyt sitten pystyy niin sanotaan, että Kausi lähtee, menee, siellä on sarjanousia AFC Eskilstuunan vieraspelissä avauskierroksella ja siellä on 30, 35 IFK-kannattaja on menossa paikan päälle, että et, et tää voi olla ihan katastrofita alku niille. Ja sitten kun se syöksykierre lähtee siitä, niin se voi olla, että sitä ei enää pysäytetä. Mm. Ja ongelma on nimenomaan se, että kun heille ei pinkaa, millä ja. korjata se. Ja nyt niin kuin päästään siihen, mitä Ville sanoi tuosta, että et, et se ei välttämättä ole huono asia pudota. Et hyvin harvoin ihmiset, jotka eivät seuraa aktiivisesti Altsvenska, niin edes sitä, mutta siellä on aika hyvä laskuvarajärjestelmä. eihän siellä, jos sä putoat niin, niin ei se tarkoita sitä, että et, et lappu luukulee näkemiin vaan siellä on oikeasti mahdollisuus tervehdyttää sitä toimintaa. Ruotsis-lisenssin myöntämisessä on paljon tiukemmat kriteerit, mitä Suomessa talouden suhteen. Et siellä on, on niin kuin tilanne tilanne mielestäni kun... Ja nyt sitten tämä uusi televisiointisopimus, sopimus, mikä tulee voimaan 2020 alusta, niin rahaa on myös superretan joukkueella. Mä näen sen kuitenkin IFK-llekin Asiana, että jos se putoaminen tulee, niin se ei ole niin radikaali isku, isku, mitä se olisi voinut olla 30 vuotta sitten. Joo, ja siitähän on sanottu, että tämä vuosihan olisi oikeastaan se paras vuosi niin kuin pudota tietyllä tapaa. Että, että, tota, että ensi vuonna sitten kumminkin se, se, jos joukkue taistelee niin kärkipässä, niin siellä on nämä niin kuin uudet TV-rahat, mitkä paljon kovemmat kuin mitä tänä vuonna, ne on, on Al-Svenskandin peräpäässä. Tässä mä katson kuitenkin tuota, tuota, tuota, afton ja Football's bible missä on tuota, listattu näiden tuota, Altsvanskan seurojen viime kauden siis, tuota, ää, tuota, tulokset ja omat pääomat ja muuta. Niin IFK Jöttöbori teki kuitenkin viime vuonna 1,3 miljoonaa kruunua voittoa. Toki, toki erillisenä vuonna olikin tullut turskaa 12 miljoonaa kruunua. Että, Oma, oma pääoma on 9,9 miljoonaa kruunaa, mutta silti niin kuin, talous, talous on, on niin kuin, kovilla. Eikä sitä myöskään varmaan helpota se, että, että niin kuin, kun aikanaan va, valmistui tämä tota, Gamla Nyö, niin Gamla Ulvi, <tos> joka sit on, niin kuin, on ollut näitä kenttäongelmia ja muuta, niin, tota, Toki siinä on siis allianssi, joka sitä pyörittää sitä stadionia, silti. Otetaan vielä, ennen kuin lähdetään perkaamaan noit loppujen niin entä Östersund? Pitäisikö heidän lisenssiä evätä? Miet... Totta kai. Pitäisi. Että olette mieltä, että Östersundin siis lisenssi he, Hehän sai tällä, tällä ravintolaparakkihuijaussysteemillä, jos se nyt todetaan, että se on tarkoituksellisesti tehty ja ynnä muuta, niin, niin tota, hehän tällä sai aikanaan superetta lisenssiä. Ja kyllä se mun mielestä on, on tota ihan ilmiselvä juttu, että siellä, siellä pitäisi tota lisenssia Robert Lau toimittaja silloin kun nää, nää tuli nää, tää dokumenttisarja tästä, niin hän, hän, hän, hän sanoi sitä, että Yörebroon tekemiset silloin 2000-luvun puolivälissä oli aika pientä verrattuna tähän. Kyllä. Ja Yörebroon pudotettiin silloin kuitenkin. No Mutta Yörebroon laittoi aset kuntoon. Kyllä, Mielenkiintoinen pointti, mutta onko teidän mielestä se, että ÖFK pitäisi nyt pistää superrettani vai pitäisikö ne pudottaa kauemmas? Mitä te näette? Niin kuin, tavallaan, koska ne on kuitenkin noussut ylös tällä huijauksella ja pysynyt siellä ylhäällä, että pitäisikö se hakea vauhtia ykkösdivarista? Kyllä mun mielestä yksi riittää. Joo, eli yksi saripurus. Mutta jos se nyt tapahtuu se pudotus? Niin. se olisi pitänyt tapahtua Niin, eli mun sen pitäisi tapahtua tämän kauden jälkeen. Niin, se ilmoitus niin. tulee tämän kauden lopussa. tai itse asiassa jo aikana, koska mun niin. mielestä Ruotsissa menee se lisensikäsittely menee niin, että, että ne saa jo sen, sen tota kesken kauden. On siis tämä ensimmäinen käsittely, sitten sen jälkeen on valitus. Ja sitten se vali, valituksesta tu, tiedot tulee mun mielestä joko silleen, että kausi on vielä ihan lopullaan tai sitten tota on, on just päättynyt. Yksi ensimmäinen lisenssikierros on Ruotsissa heinäkuussa. Heinäkuussa pitää tehdä alustava lisenssijana, mutta silloin pitää olla silloin myös se puolivuotistarkastus, kun siellä on aina tarkastuksia, että miten on mennyt. mennyt. Siinä jää sit aikaa reagoida ja korjata niitä asioita ennen kuin kausi loppuu. Ja nythän me ei tiedetä, mitä siinä huhtikuussa alkavassa oikeudekäynnissä sitten selviää tarkemmin, tarkemmin kuin Kidberia. Se on mies on, on, on oikeudessa. Että, että Ihan mielenkiintoista seurataan. Siis, todennäköisesti jos EFK todetaan syylliseksi, niin Ruotsin liitolta ei kuitenkaan puutu tavallaan kohonesia pudottaa jengiä talousasioiden takia. Te näette kuitenkin sen, että, että SVFF ja SEF tulee yhteistuumist pistää ne pihalle. Kyllä mä oon melko, melko varma siitä, että, että, että, että, että, että ei siellä katsota, katsota tuota asiaa kyllä niin kuin läpi sormien. He on hoitanut sen kertaa Leija tuota kanssa, miksi ne ei pysty hoitamaan sitä nytkään? Tietysti voidaan sitten miettiä se, että jos kyseessä olisi vaikka Malmö tai, tai, tai vaikka IFK Göteborg tai joku Tuklaman seurausta, että olisiko se silloin niin, mutta jos on hirveän helppo pudottaa ihan samalla tavalla kuin Örebrun. Niin siis kun tavallaan ÖSK ja ÖFK, niin niitä yhdistää kahden saman kirjaimen lisäksi myös se, että, että, että ne on vähän niin kuin ei mistään se Ei kukaan ole kiinnostunut, sitaateissa kukaan on kiinnostunut, totta kai Kubanerna on kiinnostunut Ödebrun toiminnasta. Että, että mä sitä tarkoita, mutta on se ihan erilainen massa, mitä ne liikuttaa, kun esimerkiksi vertaa Hammarbyhyn tai Malmöön tai IFK siellä on aika paljon isommat massat sen joukkueen takana. Ja, mutta se oli mielenkiintoinen se, se yhteisen tuki huomata siitä dokumenttisarjasta. Että siellä, siellä kaikki oli niin kuin sitä mieltä, että jos, jos tota, saisi tämän menestyksen vaikka rikollisin keinoin, niin he on, he on niin tyytyväisiä siihen. He on saanut kokea sen ja, ja fanit, fanit niin seisovat tämän menestyksen takana. Ei niitä niin kuin kiinnosta, miten se on tullut. Eli tämä oli, tämä oli niin mielenkiintoinen huomio siitä. Niin, tässä tulee vähän sama asia mieleen, että kun Suomessakin on näitä jotain seuraajia menettänyt lisenssejä tai muita, niin kyllä mä muistelen näin, että Tampereen yläpuolella kannattajat olivat sitä mieltä, että tämä on Suomen palloliiton vika. Tai, tai tota, ää, nyt kun esimerkiksi naisten, naisten liigas PK35 vantaa ja ilman lisenssiä, niin ei siellä ole ainakaan, kyseinen seuroni, niin ei ole ainakaan niin osoittanut minkäännäköistä kattomuutta, vaan päinvastoin niin on yritetty kääntää näitä, että heitä on kohdeltu väärin. Niin kuin heidän mielessä heitä varmaan on kohdeltu väärin, mut. ja sit no, toinen tarina, mutta sitten tapellaan vielä pelaajien edustus, edustusoikeuksista. Tämä on mun mielestä aika absurdi tilanne. Kyllä. Uh, hypätään eteenpäin meidän aiheessa. Et. Me on nyt päätetty se, että, että Malmö voittaa mestaruuden ja Hecken haastaa Maalmön ja AIK ja Peking tulee siinä perässä. Ja Göteborg, jos se olisi Trellebori, niin sitä esitettäisiin putoajaksi. Niin Tämä oli Al-Svenskan kausi 2019 vuodelle paketti. Eikö Palkkenberg ole se, joka putoaa suoraan ajan sukkana? No joo, se on ihan totta, he, he lähtee sukkana. Ja, hei, niin sen mä sano sanoin AFCstä, kun, kun tota, finn otti, otti kiinni AFCstä. Minulla niin, on jotenkin semmoinen kutina, että kapin menestys, mikä heillä nyt oli, tai on ollut tässä, niin. Se tulee ruokkiin niin paljon sitä jengiä, ne pelaa niin hyvän kevään, ne ei, ne ei, lähe, ne Joo. ei lähe. Joo, mä oon oikeasti ihan samaa mieltä tosta asiasta. Ja, ja sit kun katsoi sitä jengiä, niin kun sitä, sitä tota rakennetta, niin se on oikeasti aika yllättävän jopa vahva. Siis siellä on hyvä, hyvät tällä hetkellä kolme veskaria. Veskaria, kun Levchenko tuli Mario Hyvät. Siellä, no hyvä prossi siis silloin silloin olevisen kun jälkeen tuota, Joo. No. Äh, äh, siellä on siis Bulgarian maajoukkueessa yhden ottelun pelanut Ivanovi Ivanovi tota pela vastaan vastaan sitten Kalmarissa ykkös paikan menettänyt Söderberg tuli, tuli talvella sinne. Joo. Felix Michel tulee on todella mielenkiintoinen toppari. Siis tämä pitkä pitkä tota, kaveri. Äh, Keskikentäkeskusta, Ane Anen raskaa ja Kapteenista, ukrainalainen Vasuri, popko Tulee olemaan kyrkky. Veikkaan, että molemmat on niin hyvää Alsvenskan tasoa tänä vuonna. Ja tulee kantaa tuota jengiä pitkälle. Tietysti kärjessä kärki, kärkipuoli on vähän ohkana ja, ja katsotaan, että josko Denny, Denny Abdit sieltä vielä yltyisi johonkin ne, hirmu vireeseen. Mutta... Ainakin yllättiin tämän Jurgenin viikonloppuna. Sitä maalia, jossa tota, katseltiin tota, ennen ruotsin romania jaottelun alkuun niin, tota, lehdyssä tilassa Martin Peterssonin kanssa. Tota, mun, mun pitää sanoa, että siis Aafseesta on sellainen asia, että vaikka on puhuttu, että se on Aafseen oksennus, tai se, se, se on sitä ja se on tätä ja se on, se on näin edespäin. En minäkään siitä seurasta pidä, mutta mut mun pitää sanoa se, että malin Mä olin keväällä 2017 tota, kahden viikon kielikurssilla Tukholmassa ja tietysti katsoin heti ensimmäisenä, että miten, miten mä pystyn katsoa eri matseja ja sitten sattuu olemaan niin, että AFC pelasi Pekingiä vastaan. Ja, tota, no, menin junas, junalla sinne ja, ja yllätys, yllätys, äsii ei pettänyt eli tota, joudun soittamaan Södertälien asemalta tota, heidän pressipäällikölleen, että, tota, että että älä vaan niinku no showta, että mä oon tulossa, mutta mä oon nyt täällä asemalla Sörtelissä vastaan, että et junat on myöhässä. Ja mä kävelin siitä, että, tai kävelin siis puolen juoksua, menin sitten sieltä tota, tota, asemalta siihen Tunavalleni joka on siinä ihan aseman vieressä. Se oli idyllinen paikka. Se on hauska, hauska stadion, missä on niinku, jokaisessa kulmassa on tämmöinen niinku, ehkä kahdeksankerroksinen tota, asuintalo. Siellä ihmiset, ihmiset istu parvekkeella ja katseli ja sit muistan toi Eeva Maria Saari, joka aikanaan pelasi Hammarbyn naisissa ja sanoi, että, että, että siellä saattoi kentältä tulla nälkä välillä, että, että, että, että, että ihmiset grillaili siellä ja kaikki tuoksut tuli sinne tota, kentälle ja muuta. Mutta siis se, se mun kokemus, kun mä olin siellä, niin oli, oli tietysti heillä oli niinku, se, että, että, että, että tänne tulee suomalainen toimittaja, että, että saa varmasti kaikki eset, mitä sä haluat ja muuta. Niin se, oli, niin kuin, se oli hauska fiilis, niin, semmoinen niin kuin, kodikas fiilis siis olla siellä. Niin kuin, siellä otettiin hyvin, hyvin vastaan, mutta mä ymmärrän tämän pointin siitä, että, että, että on, on seura, joka, joka on siis vespy Unitedin niin, tota, raunioille perustettu, joka pelasi Sytteholmissa ja sitten siirtyi Eskilstunaan. Onhan tämä niin kuin ihan vitsi, mutta, mutta hengenveto on, mitä sanoa, että tässä Bible näytti olevan Alex Rysholmen haastattelu, että täytyy, täytyy lukea ajat, ajatuksella. Ja siis, äh, en tiedä tuleeko teillä mitään niin mie, mieleyhtymä siitä, että on, on miljonääri, joka tarjoaa kuljetuspalveluita ja sit hänen poikaa varten tarvitaan jalkapallojoukkuja, joka sitten nousee nousee erinäisten koplausten jälkeen pääsarjatasolle. onko, onko tämmöistä tapahtunut missä muussa maassa? ehkä ihan suoraan näin, mutta kyllä kyllä siis aikanaan, että siis Miika Juntunen joka tänään on ollut siis tänään huomenna Oulun ollut tota öh oli se nyt veropetoksesta. No, niin, tota, hän yritti siirtää 2000-luvun alussa TPV Tampereen ykkösen paikkaa Ouluun. Mutta se ei, se ei toteutunut sen takia, koska palloleitto edellytti, että y, vähintään 11 pelaajaa olisi pitänyt siirtää. Okay, no toi on... Tämä, tämä on siis näitä niin kuin sarjapa... siis miten Suomessa menee, että, jos sä siirrät sarjapaikan niin kuin toiseen toiselle niin kuin seuralle, niin silloin vähentää, mun mielestä, tai ainakin oli näin, 11 pelaajaa pitää siirtyä. Kova homma. Toi on itse asiassa tarkennettu vielä silleen, että nykyään ne pitää olla samalta alueelta. Okei. Okay. Mikä on ihan hyvä tarkennus. Me meidän aikoinaan futsalisarjapaikkojen kanssa ollaan tehty näitä siirtoja palveluitosarjoja. Mutta mennään tästä nyt sitten. Me ollaan aika hyvin käyty läpi, läpi tätä Al-Svenska, niin me ollaan myös samalla käyty pikkusen niin kuin harha -retkilläkin. Me ollaan nyt retkilläkin Oulun salin kautta hypätään pikku etelämmäs ja pikku se länteen. Gif Sunsvaal, Ekon on ihme lapsi, huippukausi 2018 yllätti kaikki, kaikki paitsi twitteristi Finn Svenskanin tällä menestyksellään. Mitä? Giffarna pystyy enää tarjoamaan kaudella 2019, koska nyt hän kaikki tietää, että se on tosissaan tämä Ekkonon ihme lapsi. No, rehellisesti sanottuna, kyllä se yllätti minutkin. Että, että, että täytyy nyt kuitenkin muistaa, että edellisellä, edellisellä kaudella oli nämä surullisen kuuluisat, kuuluisat lakanat Jurgårdeniin vastaan vierasottelussa, missä Sedergrenin se potkuja vaadittiin. Jälkikäteen voi sanoa, että onneksi ei. Onneksi seurajohto seura on reagoinut, reagoinut niihin. Tosiaan siis äh, positiivistahan tässä koko talvessa on ollut se, että käytännössä tuo koko viime kauden jengi on kasassa. Elikkä, elikkä sieltä ei ole niin avauksen pelaajia ei oikeastaan hävinnyt kuin yksi kappale, joka on sitten korvattu vanhalla maailman, maailmanmiehellä miehellä Konatella, joka on taas niin askel, askel eteenpäin sille pelipaikalle eli vasemmalle Wingbackin wing tontille. Joukku, hän on siis vahvistettu pelaajarinki on pienennetty ja, ja tätä niin kun 26. pelasta 21 pelaajaa. Ja, ja näillä, näillä palkkakuluilla on sitten pystytty, tai näillä säästyneillä palkkakuluilla on niin koitettu vahvistaa niin useammalle pelipaikalle saatu laadukkaampia pelaajia, eli, eli olisi niin enemmän vaihtoehtoja tonteille. Ja viimeksi tänään itse asiassa Kim Googlun lähti, lähti freihin kolmen vuoden sopparilla. Kuuntelin, kuuntelin, mitä, mitä sano sanoi siellä viime viikolla, niin kyllähän siellä on koko talvi tiedostettu tämä, että, että nyt se joukkue on skoutattu puhki niin sanotusti tällä pelisysteemillä, ja siellä pitää keksiä jotain muuta siihen. Se, mitä, mitä se sitten on, se on vaikea sanoa, mutta kyllähän tämä talvi on näyttänyt. Siellä ei yksi yksi treenipelivoitto Jevleä vastaan. Kalmarotti, Kalmar 2-0-voiton, mi, mihin Magnus Persson oli tosi tyytyväinen, että, että siellä oli vissiin niin rässehty aivan puhki, niin kuin, eka 60 minuuttia, 2-0 johto, sitten se jälkeen oli annettu pyörittää ja, ja se peli oli siinä. Eli, eli kyllähän tätä tullaan niin kuin todennäköisesti näkee. Et siellä joko ne on aika tyhmiä ne, jotka vetäytyy, mutta, mutta kyllä mä veikkaan, että isot jengit lähtee ainakin antaa painetta aika kova. Miten tätä, mun mielestä tässä on ollut viime päivinä ollut spekulaatioita siitä, että David Batanero siirtyisi vielä ennen siirtoikkunan sulkeutumista aikoon. Mitä se siitä että Uh, Patanerollon viimeinen vuosi sopimuksesta tuskin tulee lähtemään ennen kauden alkuun. Et jos lähtee, uh, niin lähtee rahalla kesällä, mutta mut ei tule lähtemään ennen kauden alkuun. Ja tämähän ymmärtääkseni jo kumottiinkin, kumottiinkin okay. sieltä, että, että tuota, et, et ei ole lähdösyhtään. Ennen tilanne kuitenkin, kun äh, nälkä kasvavat syödessä ilmiö, niin kyllähän Giffanakin miettii sitä, että tänä vuonna voidaan ehkä haastaa jopa AIKP King Häcken kolmikkoon, niin miksi myydä niille? Joo, ja, ja tässä, on, tässä on tosissaan vähän niin kuin aistettavissa se, että et itse kun on tottunut 20 vuotta nyt Sunsvalliin seurannut, niin, niin tota, jos tulee hyvä kausi, niin yleensä sitä seuraa huono niin Eli, eli tota, aina ollaan siellä joko, joko niin kuin peräpäässä tai superettamin niin niin kärkipäässä, mutta niin kahta hyvää kauttahan ei voi tulla. Ja, ja tota, se, on, se, on, se tästä nyt tekee mielenkiintoisen, koska kyllä niin kuin rehellisesti sanottuna toli Engilähän on potentiaali ihan oikeasti vaikka kuuden parhaan elokkoon. Mutta mä en jaksa uskoa siihen. Mä epäilen, että tulee tämmöinen top 10 sijoitus, mikä on sitten taas ihan riittävä, jos niin kuin ajatellaan ihan, asioita ihan oikeasti. Missä, me, missä ollaan niin kuin taloudellisesti ja missä ollaan tuolla, tuolla niin kuin Ruotsin seurakartalla? Kerro mulle yksi asia. Juho Pirtioki kaksi vuotta yritti lyödä läpi siellä. Ensimmäisenä vuonna oli, oli loukkaantumisia, pelas kuitenkin talvella paljon, taisi pelata toisellakin talvena aika paljon, mutta se, se tota, läpimurto jäi, jäi tekemättä. Ja, ja, ja sit kolmannen kauden osalta niin sopimus on. Sopimus sitten, tota, purkaminen on ilmeisesti väärä sana, vaan, vaan tota, hän, hän se, nyt. Tuli sitten, jo. Niin, Joo. Miksi miks Juha Pirtioki ei löydy läpi? Totta, no ensinnäkin, siis hommathan lähti molempina talvina Pirtiokin osalta tosi hyvin käyntiin, että sehän pelas treenipelejä ja, ja pelas hyvin. Mutta mut sanotaan, että pari-kolme viikkoa ennen kauden alkua tuli loukkaantumiset, ja, ja tota, mitkä sitten vei sen avauksen paikan, varsinkin ekalla kaudella. Ää, Taisi pelaa Malmöitä vastaan vieraassa avauksissa, mutta, mutta sitten se jälkeen putosi, tuli loukkaantuminen, putospenkille ja, ja muuta. Viime kaudella tuli pitkä loukkaantuminen heti kauden alkuun. Mutta kyllähän se niinku perimmäinen, siellä uskottiin, virtti, okay, mutta se perimmäinen ongelma tuli siis siinä, että Suusvalin pelityyli oli vaan hänen tapaiselleen pelaajalle liian vaativa. Eli jalat ja taitotaso ei riittänyt siihen pallonhallintapeliin. Yeah. Eli koska. Koska se Sunswalin äh, pelirakentelu, siellä pelataan brässin alta pois. Ei siellä lyödä sitä palloa, palloa tota, pitkänä halleniusta kohden, vaan, vaan sitä niin pyritään oikeasti pitää pelaamaan maata pitkin aika riskilläkin. Ja, ja täh, tähän niin katsottiin, että Virtti Joki ei vaan sit, niin kuin täysin sovellu siihen. Ja haluttiin päästä kaveri kasvamaan sitten, saamaan peliaikaa. Ja, ja tota, toivottavasti niin kuin saamaan sitten ja jos uuden, uuden mahdollisuuden ulkomailla. Uh, lähdetäänkö me... Andreelle terveisiä Paradisoille, että et Sundsvallilla on sarjan paras sportschef. Mitä, mitä saat mieltä? Sarjan paras ja viihdyttävin. <laughs> <laughs> Joo, mutta on, on, onhan tuo talvi ollut, ollut tosissaan huikea. Ja, ja niin kuin Urban Haakku, kun itse sanonut, että, että tota, nyt, niin kuin hänen aikansa, hän on 25 vuotta ollut, ollut seurassa, niin hänen aikansa kovienkin kanssa. Ja kyllä, nyt niin jotain kertoo, että jos Halleni, niin joka mättää sen melkein 20 maalia Alzheimer's Kannissa, niin tekee viiden vuoden jatkosopimuksen, niin onhan se jotain jota asioita tehty oikein. Oi, toi just mielenkiintoista, koska syksyllä puhuttiin paljon, että Gif Sönsvaldon komennat mutta sitten loppujen lopuksi yksi pelaaja lähti. Tähän on joka vuotinen ollut. Tämä on tapahtunut ensi kesällä, että sieltä on lähtenyt jätkiä, ja sitten on tapahtunut talvella uudestaan. Ja, ja tota, ää, ja se Halleniuksen sopimuksen purkuhan oli siinä mielessä mielenkiintoinen, että, että tota, kun Hallenius siirtyi Helsingborista Sunsvalliin, niin, niin se julkistettiin, että hän on tehnyt neljän vuoden sopimuksen. Ja, ja tota, mikä nyt ei sitten pitänyt paikkansa, vaan se oli 2002. Tota, nyt sitten kun viime kaudella, kun Linus, Linus teki hyvin maaleja, niin ilmeisesti rupesi arvioimaan omaa arvoaan uudestaan ja, ja purki sitten nämä optiovuodet pois siitä, joka sitten tulkittiin Ruotsin mediassa, että hän on purkanut niin kuin sopimuksensa, mikä nyt ei tietenkään ollut, ollut tämä koko totuus. Mutta, mutta Suusvalin poika, joka halusi jäädä omaan, omaan tuota, kotikaupunkiinsa, ja, ja, ja mikä, mikä se hienompaa, katteen ja, ja saa peliaikaa, ja varmasti on, on niin kuin näiden viiden, kuuden vuoden jälkeen ne, ne yksi isompi seuraalekentoja. Musta on hauskaa, että tota, monta vuotta Jiffarnassani niin, to, tota, niin, talppia välissä oli Tommi Naurien. Ja nyt sitten William Eskelinen, Kai Eskelisen poika, niin, on tota, nyt ottanut, tota, ei, ei numero yksi, mutta ottanut niin ykkösmaailmaisen paikan. Joo. Mitä sä osaat kertoa hänestä, hänestä enemmän? No siis, sehän sehän tota, Viljan Eskelisen esiinnousuhan tuli vähän vahingossa. Eli, eli, tota, eli oli, oli toissa kaudella tämä viimeinen ottelu Johta-Jöttöporia Jö, vastaan, vastaan minkä tota, Suusvali piti voittaa, jotta ne säilyisi. Ja samaan aikaan Östersundin ja Jönköpingin piti pelata tasapeli. tasapeli. Ja tota, Nauriin nillähän sattui jonkun verran virheitä sillä kaudella. Ja, ja sitten hän pelasi ilman ristisidettä toisessa polvessa, eli tuli näitä mu oli tullut jo pitkin uraa. Ja, tota, näin mä olen lukenut ja ymmärtänyt, että siellä seuraajan valmennus teki päätöksen, että viimeiseen peliin niin heitetään Eskelinen, vaikka Naurin oli terveenä penkillä. Ja, ja, tota, se peli päättyi 3-0 voittoa, vierasvoittoa, IFKosta ja, ja sitten Naurin, Naurin seuraavalla kaudella tuli taas loukkaantumisia, mutta sitten ilmoittikin, ilmoittikin, että nyt se oli tässä. Tota, tämä tapahtui vähän tälleen tietyllä tapaa surullisesti, mutta, mutta se oli erittäin rohkea veto koutseelta laittaa nuori jätkään, koska te pyytti että pari vastaan vieraissa, missä on pakko voittaa. Tämä olisi niin kuin, tietysti mulle rakas seura, seura AIK, joka on tullut Virtasen Karin kautta meidän perheeseen, kun Faija on, faija on Karo hyvin ystävä, mutta tämä muistuttaa mielestäni aika hyvin niin kuin tämä Eskelisen nousu. Linnerin nousua, että kun Kaagren oli, oli vähän ei-juhla tuulella, kun he sattuivat voittamaan U21 Euroopan mestaruuden. Ja, ja sitten tota, niin todettiin, että ehkä on parempi heittää, heittää Linner, Linner kehi. Ja Linnerhän pelasi hyvin. Ne maat mitkä, mitkä maahan annettiin Kaagren myytin pois. Ja sitten seuraava kaudella. Ei nyt oma kasvatti, mutta lähes oma kasvatti, kun se on kuitenkin väspystä aikoahan tullut, niin, niin otti oman paikkansa. Linnari tulee edelle virheitä. Niin tulee eskelisellekin, mutta sitten taas toisaalta mä voin kertoa, että mä en ole koskaan ollut niin turhautunut, lokaa lokakuun viimeinen viikonloppu 50 000 ihmistä Frenzillä ja yksi niistä oli se helveti eskelinen. Siis ei mistään sisä, ei mistään sisä. Giffarna vielä pelas ekajakso tosi hyvin, ne sai aikoo, ahtaalle, tokaliakso aiko, sai myllyn päälle. Mutta siis kun ne jätkät, siis ne mihin puolusta ei kerennyt eteen liukumaan, niin sitten Eskeli ne hoiti. Ehkä Eskeli oli myös tarvetta ja haluja näyttää, että kuitenkin kohtuullisen vankka Hammarby-tausta. Muistaakseni Isäkin taisi pelata, pelata nimenomaan Hammarby-ssa ne niin parhaat vuotta. Kyllä itse asiassa sen tilannehan on myös mielenkiintoinen, että kaverin sopimus loppuu tänä, tämän vuoden jälkeen. Ja, ja tota, uutta sopimusta ei ole nyt toistaiseksi näkynyt. Eli, eli taas voi olla se tilanne, että mies vaihtaa Moisemaan kesällä ja sitten ollaan Lloyd Saxtonin varassa, varassa <laughs> tota, loppukausi. Eh, ehkä vielä jostain tämä Fredrik kaivataan kaivetaan Naftaliinista. Se olisi ihan, ihan hyvä vaihtoehto. Mm -hmm. Joo, jos. Jos pahalta näyttää, niin Koposen edelleen ei ole sopimus tällä hetkellä. <tuhun> Siitä vaan ainakin Instagramin mukaan, niin Koposella on kuitenkin maalivari Hanskoit ostettu tästä talvenaikaan. Mutta kaiken kaikkiaan, siis tota, itse asiassa näyttää ihan, ihan silleen hyvältä jatkoa ajatellen, että Eskelinen ja Batanero on ainoa, joilla loppuu sopimus tämän kauden jälkeen. Ja, ja, tota, ja mun, mun mielestä jopa tietyllä tapaa Batanero on tärkeintä pelaaja eli Juan on Lee, niin teki kolmen vuoden jatkosopimuksen. Eli on tämmöinen niin näkymättömämpi kahden, kahden suunnan pelaaja, tosi kova vähän niin mutta myöskin sitä antaa niin kuin Batanerolle sitä, sitä niin kuin vapautta siinä keskialueella rakentaa peliä. Ja, ja, tota, ja näkyi muun muassa maailmojen vastaan vierassa, kun Sirko puuttu, puuttui, niin, niin tota, Bataner otettiin aika rajusti pelistä vegaan. Eli ei suunnusvalo oikein silloin yhtä mihinkään. Hyvä. Hei, jätetään Giffarna tähän aika Aika hyvin, hyvin niin pohjusti Finn-Svenskan tätä meille. Mennään neljä tuntia autolla, ei äsillä, koska S pysähtyy, mutta mennään neljä tuntia autolla etelään. Ja sieltä löytyy kokoomusnuorten seura, eli Gordon IF Saatville, paljon, paljon minua paremmin perillä DIFistä. Aika jälkeen Öskanin. Loppujen lopuksi niin kuin suurella kohulla seuraan tullut Öskan, Melke, Mitchell, niin Okei, tuli sieltä voitto eli tuli yksi kannu, mutta muuten taisi jäädä vähän, vähän liisukseen Öskani Antiaan, ja nyt niin, se uuteen lähtöön. Kaksi vuotta, sija, ja ja KAPin voitto. Siis mä pidin itse sitä Ötskanin nimitystä aikanaan, mä olin sitä vastaan. Mä, mä en pitänyt sitä hyvänä. Mun mielestä hänen, hänen taustansa on epäilyttävä, jo ihan... Siis, siis niin kuin... Syrjalska. No, siis, <tos> joo, joo siis, siis, siis, siis siinä mielessä, mutta hänellä on myös siis tämmöistä... Niin kuin... siis, onko se nyt hänen veljensä, joka on siis, siis tunnettu, tuomittu rikollinen ja jotenkin mulla on... No, eihän mä sitä pysty todistamaan, mutta... mutta tota... Mutta tuntuu, fiilis ei ollut hyvää, ei, semmoinen ei, putina. Ei, ei, ei todellakaan. Sitten siihen vielä se afc sekoplaukset päälle, että hän tuli AFC. -stä. Niin, no sekin vielä. Että, <laughs> tota, että, mutta mulla on se, semmoinen käsitys näin, että, että siis tuon Ryskanen suuri vahvuus oli se, että se, osasi, se, se, se, se, se niin kuin pärjäsi silloin, kun oltiin siis Pukukopissa, oltiin kentällä, vai siis tota, kun hän oli siellä kentän laidalla, Se oli hänen vahvuutensa. Joo, tämä kuva mulla on jäänyt siitä Syyrianskan noususta myöskin mieleen, että et, et se oli niinku pelaajien keskuudessani niin tämmöinen hengenluoja. Ei, ei mikään niinku velho, missään nimessä, vaan niinku, erittäin niinku hyvä kaveri pelaajien kanssa ja kova luomaan henkeä ja, ja, ja niinku, tämmöinen niinku taistelija. taistelijan niinku, tietyllä tapaa luo taisteluhenkeä. Tämän tyyppinen valmentaja. No nyt siellä on vaihtunut, ei koska vaan Siriuksesta tuli Kim Bergstrand ja Tuomas Lagerlööp, jotka siis aikanaan nostivat Siriuksen Superettanista Altsmanskaniin ja luotsisivat siellä ja siis tämä on musta aina hauska käyttää tässä yhteydessä niin sanaparia, he siis valmentavat Lars Tommina. Ja, että, ää, siis nyt pitää muistaa se, että, että, että, että he kuitenkin Uppsala on, on niin kuin nukkuma-lähiä verrattuna Tukholmaan. Nyt ollaan kuitenkin Dürgårdenlissä. Dür Vaikka se onkin, siis, siis, jos meititään Tukholman seuroja, niin se on näistä kolmesta se pieni. Siitä huolimatta, niin se on, että, kuitenkin paineet on ihan erilaiset kuin mitä ne, mitä ne on ollut Uppsalassa. Nyt, kuitenkin, siis, nyt, ei, nyt ei taistella futomista vastaan, nyt pitää, nyt pitää tehdä tulosta. Niin se on enää nähdä, mitä he saa aikaiseksi. Ja toi, et, et, kun puhutaan, että et Jy on pienin, niin Jy on ehkä eniten, eniten niin kuin Tukholman seuroista se, jota seurataan menestyksen mukana. Jos niin kuin niillä on tosi vankka kannattaa niille käy yli 20 000 jengiä kotimatseissa, mutta se on, se on niin kuin selkeästi se jengi, mikä... Eniten mun mielestäni hyötyy hyvistä kausista. No, mä voin sulle taas laittaa ihan niinku faktaa. Ösköni ensimmäisellä kaudella kun ka kausi päättyi kolmanteen sijaan, niin katso katsojen keskiarvo oli 16240. Viime kausi kun päättyi seitsemänteen sijaan, niin katso keskiarvo oli 12306. No, et se, se on, on, niinku, on fakta. No, niinku mutta Jyrkonen on kuitenkin menestynyt seura. Et kun mitataan, jos me mitataan kannuissa, niin se on paljon isompi seura, mitä Hammarby. Ja... No, totta kai, varsinkin, varsinkin isompi kuin Hammarby. Niin, koska Hammarby on se yksi, yksi kannu, mutta sen lisäksi... niin vain yksi enemmän kuin Suusvalilla. <laughs> Hyvä pointi. Kyllä. Vain. vain. Vain yksi enemmän. Mutta se, että niinku, Jyrkonenhan on on menestyksekäs seura, niillä on menestyksekäs historiaa, ja ne on voittanut 2000-luvulla ruotsin Kolme. mestaruuksia, et, niin, mm. niin se, on, se on kova jengi, mm. tavallaan kun se, miettii historiapainoarvoa, joo, et sen joo. takia se pitää tulostakin tehdä. Niin, ehkä tässä pitäisi sitten, niin kuin enemmänkin palata siihen, että Bergström ja eivät ole niin Lars Tommina, vaan he ovat kuin tuota, Sören Tjoran, äh, eli Sören Okeby ja Cora. Lusits, lukits. mikä se nyt on? Emmekö nyt tuli joo. joo, siis äh, tota, oli tosissaan niin kun, ihan ja näytti, että mikään ei pysätä sitä junaa 200-luvun alussa, alussa. Siellä oli, oli totta, ja Isaksonit oli silloin. silloin Tobias Hysen, kyllä, Daniel Schiöldon. Kuivasto. kuivasta, Toli kuivasta joo. Mut, et, et silloin se näytti niin että menestys olisi niin jatkunut siitä, että mm -hmm. et, niin kun, et, et oli niin ylivoimainen niillä silloin. Mutta, mutta kummasti vaan, niin Ruotsin, Ruotsin sarja osoittaa tänne, että et siinä ei mennyt monta vuotta, kun siellä karsittiin assuriskaa vastaan, syöderteliessä, kebabsossi blenteli katsomusta kentälle. Että, et, kyllä, tuota, kyllä. Ja silloin kuka valmais Björgårdenia? Tuota, Magnus Persson. Andre Jäglerts, joka tuli joo, sen jälkeen Suomen äh. naistenmaajoukkueeseen. Tota, joo. Jos mä jatkan vielä. Joo, saat jatkaa. Tota, on tapahtunut siis muutoksia. Yksi iso muutos on se, että Andreas Iisakson lopetti. Ja tota, nyt sinne on hankittu kuuleeksi maalivahdiksi Norjasta Haukisunnista per, per Broadway. ja Brothwaite. No, hänestä oli myös tuossa niissä oli erikseen juttu siitä, että et kun hän on niin lyhyt, 184 senttiä, mutta nimenomaan on kehuttu hänen, hänen avujaan pelin avaamisessa. Mut että, tota, ja nähtäväksi nää, että nähtäväksi jää, että onko, onko isoksunin tasoinen molari. No, sieltä löytyy, löytyy luotettava tota, hyvin Suomea puhuva Tommi Vaiho, joka tota, saa pitkän jatkosopimuksen. Hä Hänestä ei ole siis... Niinku, Sorshevara nykkymaalivahde, mutta erittäin hyvä hyvä niin kuin tossa roolissa, missä on no ehkä joukkueen paras osa alue yhdessä keski alueen kanssa. Niin tota, puolustus Juho Wilson kova nimi, Mutta ei sitten ehkä ollut kuitenkaan ihan sitä mitä, mitä odotettiin, niin tota, lähti pois. Ja nyt siellä on tota 40 niin toppari parina tulee pelaamaan Viime kaudella tuttu Markus Danielsson Suomessa, tuttu myös Joo, ja valittiin Juronin kapteeni. Joo ja sitten tota, ä, Erik Bärrion on sitten toinen joka on tota tuli... Juhansson. Okei. Okay. Eli eli eli Malmö pelannut Erik Johansson joka tota vaihtoi nyt sitten Joo. Joo. Ja tuli FC Köpenhamin. Joo, kyllä. Naimisissa TV-profiili Karina Bärin kanssa. Ja tota, no sen lisäksi sitten tota siellä niinku hankittiin pakiksi Norjasta Aslak Vitri Tuli Ranheimista, ää, Ranheimista. ja sitten Jonathan Augustson jatkaa jatkaa on vasenpakki no heillä on heittää sinne Elliot Check. Ja ja Jakob Larsson toppariksi. No keskikentällä niin tota, Tä Tällä akselille vielä niin löytyy vaihtoehtoja eli, eli puolustavalla rooliin siellä on Kevin, Kevin Walker. Moni, monta vuotta pelannut, pelannut siellä, tota, siinä roolissa. Mun mielestä erittäin hyvä, hyvä potkuna erikostilista tosi vaarallinen. Pelain. Joo. Sitten Jesper Calson, siihen, siihen vierelle. Tota, plus sitten, sitten sen lisäksi on vielä niin Fredrik Ylvestad. Et, et, niinku, tavallaan tähän, tähän riittää niinku, vaihtoehtoja. Ja sitten Busse Anderson sai hommattua kymppipaikalle ja Astrid ida Joo, Mutta sitten se, mikä, mikä niinku, tässä vähän niinku, arveluttaa, että miten laidat. Okei, siellä olisi Niklas ja sitten tota, vasemmalla laidalla Edvard Silofiaa. Selkeästi on ollut niinku, haussa tämmöinen niinku, luotettava kärkipelaaja. okei, viime kauden alunne niin loistavasti Galgoudis-pelällä Muhammad Buhet Turai on, on niin lainattu nyt Belgiasta sinne, mutta siitä huolimatta niin sinne yritettiin hankkia tätä Gertanssonia. Gertanssonia. Okei, okay, se meni Bajeniin. No nyt siellä on toinen islantilainen... Joka enousta. on menossa aikoon. Okei. Okay. <laughs> mutta mut tässä tavallaan huomataan myös... Kolpeen Sigurdsson. Mutta tässä siis huomataan se, että mikä on sitten kuitenkin loppupeleissä julkohdinen kyllä. Joo, toi, toi on tota, ä, mielenkiintoinen, koska kärki, tai kärki, kärkiosastohan olisi ollut kunnossa, jos sinne olisi saanut jonkun niin kolmeenin tap, tap, tapasen niin kun, isomman sentterin. sentterin ja, tota, ja, mutta toihan toi vähän ohkana tuo mm. Ei, jos niin summaistaan, y niiden suurin ongelma nimenomaan. Hyökkäyskalusto, ei, ei niinkään puolustuskalusto tai, hmm. tai, hmm. tai valmennusosaaminen. No, no, val val valmennusosaaminen on va vaikea sanoa. Niin, siitä on vaikea sanoa, koska nyt siellä kaverit astuu isompiin saappaisiin. Hyökkäysosastokaan ei sitäkään voitu tuomita, jos tura ei painaa sen 25 häkkiä. Ne. Silloinhan se on ihan hyvä siellä. Hmm. Mutta mut, kun... ei välttämättä paina. Ketä siellä on sen, hmm. sen jälkeen että Nuori mies hmm. tuskin tulee ihan hirveitä minuutteja saamaan. Ei varmasti. Tai Oscar Pettersson tota 2000 syntyneet tota, kundi. Nyt jos kyse olisi Hammarbystä, niin pystyisi sanomaan sen, että lainatkaa Benjamin Chelman, koska Hammarbyhän oli Benjamin Chelmanin kintareilla kaksi vuotta sitten. Mutta sit, tota, sitä diil tapahtunut, niin... niin lainatkaa Benjamin Chelman, mutta sen teidän julkohdelleen hirveä alkoi. Ja Benin, Benin ura on sen jälkeen, ei ole ollut niin nousujohteen, mitä kaksi vuotta sitten olisi voinut kuvitella. Ja, oli myös... Vahid-hampon perässä. Ja. Mut kyllähän tuossa niinku selkeästi nyt näkee näistä viime, viime, viimeisen viikon, viikon näistä islantilaiskärjistä, että et kyllä siellä on kova, kova kärkihaku menossa. Oh, oh. Et, et, et siellä on nyt paikallisvastustajat on vienyt nenä edes kaksi, kaksi hyvää hyökkää. Ni, niin tota, kyllä siellä Lusse Andersen varmaan... Niinku, siellä on varmaan vähän verenpaineet koholla. Joo, joo. Itse asiassa tohon toho liittyen näkeminenkin jonkun... Toi, tota... Toi taas toi toi, toi, toi toi Andre Karing, joka on siis suuri. suuri tuota, <tos> Busse Vilken chef, Jeva Kyllä, Hänellä hän taisi olla tähän joku. Tuota... Niin, että et, tuota, hän, hän uskoo, että siis Emir Kujovista tai Branimir Horgota vielä tuota, tulisi tonne tuota, Newgoredinin tuota, vielä tässä ikkunassa, mutta uskoo, okentahto. Mä en usko. Karinhan tietää kaiken jurko ja Joo. tietää myös sen, että busse on al paras pomo ja pomo, paras pomo ylipäätään missään. Tässä, tässä pitkä vapaana ollut Erto Peisulla Huuhan lähti nyt, mä muistaakseni Puolaa vai jonnekin, jonnekin Itä-Eurooppaan vai Valko-Venäjälle. Siellä oltiin pitkään vapaana kärkimässä, mutta ei, ei kelvannut. Joo. Haluatko lisätä Ville tai Finnsvenskan jompi kumpi? Haluatko lisätä Jürgorniin jotain? Äh, no, Minä niin kun siinä kompaa-ville tässä. Et, et veskariosasto on, on tietty kysymysmerkki merkki, ja vaihohan on tosissaan ollut jo vuosikaudet. Niin pelkkä niin sanottu luotettava kakkosmaalivahti. Eli, eli tota, ne kerrat kun on, on pidempään pelannut, niin siellä on aina jossain vaiheessa ruvennut, ruvennut kosahtelemaan isomman kerran. Ja ja tota, nyt on hyökkäysosaston jos se sinne nyt tule, pystytä hankkimaan tässä kauden ennen kauden alkua näillä viimeisillä metreillä niin niin tota, vielä toista hyökkääjää niin niin kyllähän siinä niinku jo ne, ne vähäisetkin toiveet siitä top 4 sijoituksesta niin voidaan niinku haudata et, et tota, et kyllä mä niinku näkisin että Juul on tän niinku nelikon nelikon sitten siinä kärkkymässä et etän nelikon perässä. Yeah. Yes. Sitten hyökätään, hyökätään Tukholmassa pikkusen pohjoisemmaksi ja, ja siellä on... Mennään kuntarajan yli. Mennään kuntarajan yli, eli mennään siihen Tukholman, Tukholman keskellä olevaan kuntaan, koska siis Tukholmahan ympäröi Solnan, mutta mennään Solnaan. Sieltä löytyy, löytyy aikoa ja ä, lyhyesti... Tota, Pohjustan tämä tilanne, että Aikohan viime kaudella. Päästi 16 maali 30. Matsissa. Voitti Ruotsin mestaruuden. Siellöin se Robin Jansson. Pelas hyvin Aikot vastaan Kapin Matsissa. Aiko. Äh, siis, sorry. Ei mitään. <laughs> Jatko vaan. Niin, pelasi, pelasi Kapissa Poddevoldin paidassa, paidassa Aikot vastaan. Just näin. Ja sitten tota, No Sitten kävi niin, että Jeppe Nyholm, kausi ohi käytännössä, ja nythän on se tilanne, että Jeppe ei tiedä, että koskaan enää jalkapalloa, että niin monta epäonnistunut leikkausta. leikkausta, ja tämä loukkaantuminen, muistuttiin aika paljon, Tomi Maano ja Nilkan, Nilkan ympäri menoo silloin, ja tämä tapahtui ja se taklaushan oli ruma, se oli siis törkeä. Ja mä oon ollut sitä mieltä aina, että vaikka, enkä mä tarkoita, että se on siksi, siksi, kun se osuu aikoin pelaaja, mutta ylipäätänsä kun on nähnyt näitä taklauksia, että silloin jos se menee noin paha jamaa, että se on kausi ohi, niin se bannin pitää olla enemmän kuin se kolme matsia tai neljä matsia. Se, se pitäisi, pitäisi jollain lailla, jos sä kaverilta sääriluun irti poikki, niin et sä siihen tilanteeseen ole hirveän fiksusti tullut. Joo, ei. Ja, ja, tota, ja nyt tässä Maanojan tapauksessa, niin kyllä mä oon, mä oon ollut aina sitä mieltä, että se oikeasti se loukkaantuminen niin tappoi Maanojan uran. Kyllä. Eli, eli tota, se, se oli ihan hirveetä äh, tuskaa katsoa se, kun Maanoja joutui pelaamaan. Niin, siis nyt voi sanoa, että joutui pelaamaan niitä sarjapelejä. Silloin, silloin kun oli toipunut loukkaantumisesta ja, ja aikol oli sitten veskari, en nyt muista että mitä, mitä veskari, mutta manoja, manoja kumminkin kuin mediassa ja joka puolella, niin kun, että taas, kun se tekee virheen ja niin kun se näki jo siitä, siitä kun, kun... Siellä oli Mun mielestä stamato oli silloin jo hankittu kakkoseksi ja sitten ne hankkii tämän Ivan Turinan Joo, mutta se oli, se oli tosissaan, tosissaan jäänyt mieleen. Mutta, mutta se täytyy sanoa Maanoja -urasta, että mä oon ollut paikalla, kun mä oon ollut eli Suusvali vastaan vierassa yksi, yksi tasuri. Ää, en muista Suusvalin maalintekijää nyt, että ollut joku Juuna Wallerstedt, mutta ää, ei Tomi kertaakaan koske palloa, kun pallo oli jo maalissa, mutta yksi päättyi Maalin paikan päällä siinä pelissä, kun hän loukkaantumisen jälkeen palasi Alzheimerin matseihin. Vielbyä vastaan 0-0 muistauksena. Yes. Tosi... Varha Varhaa aikoo, Myrri, <laughs> Mattias Aspera oli toisessa päässä. Tämä on, just, just niin kuin, tämä on hyvin, hyvin muistelu maanoista, minusta itsekin, miten iso asia se oli, että Maanoja tuli mun, niin mun joukkueisiin, jota on ollut 8-luvulla ja katsoin roosunnalla. Palataan takaisin nyhyet, nykyhetken, niin Jansson Kakkosdivarista, eli siis. Tai siis kolme, ykkösdivarista. ykkösdivarista, eli kolmanneksi korkeimmalla sarjan tasolta. TUUT tuommoiseen paineet on kovat. Black Army haluaa, siis Norras siis ne haluaa menestystä, ne janoa menestystä. Seuraa on ollut paljon mitaleilla, mutta ei ole kuitenkaan sitä kruunu saanut 10 vuoteen. TÄT sinne. Sitten on vielä nuuling, jolla on äärimmäisen vaativa pelitapa, mihin jokaisen pelään täytyy pysty sitoutua. No mitä sä teet? Sä vakinut pelipaikkaa, sä pelat hyvin, ratkaiset mestaruuden kauden viimeisessä matsissa maalilla, ja sit sä nouset maajoukkueeseen, pelaat tammikuussa Ruotsin maajoukkueen kanssa, ja mitä sen jälkeen? MLS-sopimus ja ai siirtokorvaukse. saa siirtokorvauksen. Joo, siis onhan toi tarinana siis aivan huikea, mutta toisaalta se kertoo, kertoo myöskin niin siitä, Pelaajatuotannosta, mikä Ruotsissa niin on. Eli, eli sieltä voi löytyä tämmöisiä helmiä niin kolmannelta tai jopa neljänneet sarjatasolta, jo, jotka tulee 2 5 2 6 vailla kokemusta 6 6 6 6 6 heittää 6 6 6 6 6 Se noin sitä, 6 6 6 6 6 6 sitä 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 sarjoja Saada liikaa. Ja, ja tota, ja ei niitä mun mielestä pidä yhtään niin kuin aliarvioida. aliarvioida että jos Ruotsin ettanista tai, tai kakkosesta tulee pelaaja, niin sieltä löytyy, löytyy ihan oikeasti hyviä tällaisia. No. Nyt miettii sitä, että Aiko päästi 16 maaliin 30 matsiin, mikä on vähän, mutta se myös kuvaa paljon Nuulingin. Se kuva paljon aikot Aikohan päästän vähän maalle. Nyt siitä kolmen topparin linjasta, niin siitä on lähtenyt Milosevic ja Jansson, eli ainoastaan Pertan Carlson on jäljellä enää, joka on jonkin sortin kuitenkin niin kuin A ik ikoni, että tuskin, tuskin nähdään koskaan enää pelaavan missään muussa seurassa, ainakaan alsvenskan tasolla. Siihen on tullut tilalle kaksi norjalaista, norjalaista katsotaan tuosta, että mä sanon väärin, eli Daniel Granli ja Magnar Ödegard on tullut korvaamaan näitä kahta lähtiä, ja Täytyy sanoa sanoen, niin en ole ikinä nähnyt Aikon puolustusta niin haavoittuvaisena, mitä ne nyt on. Ja, ja tota, täytyy muistaa, että tuli myös tämä virolainen Karol Metsi. Karol ja, ja, ja tota, Tämä on, on just se syy, minkä takia mä sanoin, että Aiko ei tule voittaa mestaruutta. Eli, eli niinku, selkärangasta on lähtenyt liikaa niin palasia. Ja mä en, mä en millään jaksa uskoa, että norjalaiset kautta... Karol Mets, niin kykenee nyt paikkaamaan, paikkaamaan sitä niin, että, että aikoo hoitaa uudestaan mestaruuden ja vielä hoitaa Klaras, eurooppa tyylikkäästi tyylittävästi kotiin. No, no, Mulla on tuohon vielä pakko lisätä se, mä, mä näin sunnuntaina, kun aikoo pelasi J. Repmatsen bromma poikkanaa vastaan. Ottelu päättyi 2-2. Ja tota, Albin, Albin Linner teki kaksi tasoituksia 90 plus 4. Se oli, mielestä, se oli, se oli heikkoa puolustumista aikoo. siitä Siitäkin huolimatta, että, että oli tehty paljon vaihtoja ja siellä oli tullut tota uusi kaveri puolustuslinjaan, niin silti. Yhden se jostain kertoo, että sulla on... Niinku... Ja, kun... ja, ja tähän täh, täh, täh, se on ollut aiko koko talvikauden. Kapissa mentiin mitkutelle niinku jatkoon. Ja, ja, tota, ja sama meno jatko sitten niinku Kapin jatkopeleissä. Eli, eli tota, ei niinku, ei, ei osata minkäänlaisia Ei. Mestari, mestari, tota, aineksia, aineksia kyllä se siis, Se, että AIKO päästi superrettan jengei vastaan, Superettan jengei sekä superrettan nousut joukkueet vastaan viidesmatsissa neljä maaliin. niin se on tosi paljon AIKO mittapuulla. Se, että ne hävisi vielä sen öö, välierämatsin, mm. niin hävisi. Hävis. Niin siinä matsissa toisella jakson, kun mä katsoin, niin se oli vääryys, että se peli meni jatkoajalla. Ai, pitänyt hävitä se varsinaisella peliä. Linner otti tosi monta hyvää koppi. ja se joutui ottaa ne kopit sen takia, kun se puolustus oli aivan sekasi. Mutta sitten jatkoajalla sinne tuli Saku Ylätupa kentälle. Tämä on ilman suomilasiaa, mutta Saku Ylätupa teki siihen yhden muutoksen siihen pelaamiseen. Se pakotti vastustajan pakit yksi ykkösiin. Ja kun Saku on niissä aika hyvä, se pärjää niissä syksykkö, siis se on niissä vauhdikas. Ja sitten se teki sitä, että se juoksi linjoihin. Ketä pelaaja muistuttaa semmonen, että aikossa pelaa kärjen alapuolella, juoksee tyhjiin tiloihin, taskuihin, luoden tilaa heno No, siis on ihan suoraan AIK-viime kauden pelikirjasta. Mä pitäisin hyvin, hyvin suurena mahdollisuuteen, että mikäli ylätupa onnistuu kauden alussa, niin hänen rooli tulee olemaan nimenomaan se, vähän niin kuin Ossi että juoksee tekemään tilaa Henokille, koska Henok Goiton parhaimmillaan silloin, kun hän pääsee, pääsee vauhdissa pakin ja topparin väli siten, että se toppari on viety pikkusen pois omalta kaistalta ja sitä hommaa Elian Ossi teki tosi hyvin viime kaudella, koska se on ihan selvä asia, että Aiko tulee pelaamaan paljon matalia blokkeja vastaan. Aivan varmasti tulee pelaamaan ja ne ei Oo sanalla sanoen hirveän hyvin purkanut niitä blokkeita tässä talvikaudella. Mikä on Stefan Silvan rooli Aikussa? No, siis sehän on, sehän on se, oikeasti se, mitä, mitä mä haluan Ylätuvalle. Niin, niin onhan se vaikea sanoa, että Ylätuva on ylätuvaan Todennäköistä se, että Ylätuva pelaa muutaman matsin, lähtee lainalle jonnekin ja hänen, hänen sijo se sijoitus on tulevaisuuteen. Mutta ikinä ei tiedä, alus kauden alussa saattaa sattua. Et täytyy muistaa, että et Eero Markkanen teki hemmetin maalin maali vastaan, ja sillä maalilla se meni Real Madridin Zinedin Zidane-alaisuuteen. suuruus piilee nimenomaan siinä, että sitä sarjaa seurataan paljon. Sitä seura sarjaa seurataan tosi paljon, kun pelkästään se oman maan yleisöpotentiaali on niin iso. Se on national sportin... Sitten siinä on niin kuin se, että mitä nyt ainakin agenttipiiristä kuuluu, niin, niin, niin tota, esimerkiksi vaikka niin Tanskasta ja Saksasta on ihan hemmetin paljon helpompi tulla Malmööhön, Helsingborgiin, Jöteborgiin katsomaan matseja kuin esimerkiksi vaikka tulla tässä Helsinkiin. Joo, no. ja sitten taas, tästä, on, tästä on tosi helppo. Nyt jos miettii, me lähdetään itse taas viikonloppu katsomaan matseja, niin Turussa on tosi helppo mennä Aikoon, Jyrkoiden ja Hammarbyn peliin eli laivalla yli nukut laivassa, käyt katsomaan Matsi, iltalaivaa laivaa mun Turussa. Se on niinku kaksi yötä vaan veke. No, Miten tota, Nyt oli spekulaatiota siitä, että Björn homma tota, hommas tässä vielä, tota, ei, ei tässä ikkunassa, mutta kesän, kesän ikkunassa, niin tota, hommas Mikkel Ustingen. Että, että, että hänelle on, niin kuin, on tarvetta? Joo, siis harmi, ettei homma tässä ikkunassa, kun se ei ole mahdollista, mahdollista kun hänen sopimusta ei ollut, ei ollut purettu siellä toisessa, toisessa seurassa. Mut, siis sehän on selvä asia, että et, et, et koteissa halutaan pitää hänet. Se on ihan selvä asia. Mutta mä ymmärrän siis, sen, miksi, miksi hän lähtisi pois, koska Ruotsissa näkee tosi paljon pelaajia, joilla on se kotiseutu rakkaus niin iso, että ne haluaa tulla Ruotsiin. Ei välttämättä me oman kotikaupunki ja oman kotikaupunkin seuraa, mutta just että ne haluaa tulla Ruotsiin. Takaisin. Ja sen takia mä en näistä mahdottomana asiana. Ja siis Lusti on mun mielestä semmonen palanen, mikä aiko tarttis nyt. Ne tarttis semmonen kaveri, joka on kokenut, kovis liemis keitetty ja sä pystyt pistää sen sinne johtaa sitä, sitä koko puolustusta. Siihen hän olisi aivan loistava, koska Pertan on Pertan, mutta Pertan on myös niin kuin sitten vanha. Et, et, äh, sama ikäinen kuin niin, niin, mutta siinä on se ero, että lustikin piikki oli muualla kuin siis Altsvenskanissa. Lustig on pelannut paremman uran kovemmissa sarjoissa. Niin sen takia se on vähän niin kuin sama, että, että, että jos me verrattaisiin samaikäisiä ikäisiä pelaajia, niin kuin, vaikka John Terry sama suomalaiseen suomalaisen toppariin, joka on pelannut niin kyllähän terillä kestää paljon pitempi ennen kuin se taso laskee pois veikkausliigasta. Kun sit taas sille, joka on, jonka huipputaso on ollut Tässä on sama juttu, että Pertanin huipputaso on kuitenkin se Alsvenskan ja Mikken huipputaso on ollut korkeampi. Niin sen takia se ikä ei ole mikkelle samanlainen rasite, mitä Pertanille. Tämä on niin kuin mun näkemys. Ja Mä ottaisin hänet mielelläni, jos Nalle vaan sen meille suo, niin kiitos. Mä oon ymmärtänyt, että Lustikilla ja hänen vaimollaan on talo Westerosassa. Ja tota... Ilmeisesti sinne ovat siis muuttamassa asumaan, eli ihan siihen nurkan taakse. Kyllä. siirto oli toteutunut. Vähän huomajasta. Joo, mutta siis Suusvalista siis maailmalle silloin. Eli siis täksi kaudeksi AIKH ja sitten vuoden päästä pelaa VSK:n Allsvenska, niin nyt se on niinku mikkeluustekin Mikke Lustigin urakehitys. Oikeastaan. Otetaan tähän, tähän loppu. Mielestäni on hyvä niin puhua yleisesti. Te saatte nostaa esiin topikkeen, mitä te haluatte. Mun. Nyt kun päästiin Aasiasilla kautta Westerosiin, täytyy kertoa, että mä muuten bongannut Westerosi Stadion, kun puhutaan stadionbongasta. Mä oon ollut katto VSK, VSK pelivesterosi Futistadionilla. Ja... Mielenkiintoinen seura. siis Ne on monena vuotena tehnyt positiivisen tuloksen ja siihen päälle vielä. He on tehnyt ison tilin Viktor Nilsson Lindelöffillä. Nyt seuraavalla superetta, niin miten sä näet finn että mikä on VSKn tulevaisuus? Tämähän oli mielenkiintoinen tämä Lindelöffin siirto silloin, koska sehän nousi, nousi takaportin kautta sinne u 21 maajoukkueeseen mukaan niihin kisoihin, missä, missä se lyöi oikeasti läpi ja, ja mikä poikisi sitten tämän. Siirron, mutta siis tota, Westeros on on, käsittääkseni, on ilmoittanut ihan suoraan, että, että tavoite on nousta jollain aikavälillä Alswenska, niin en, en muista nyt, että oliko se kolmessa vuodessa vai, vai missä, missä, mutta tota, siellä on tarikat kunnossa ja, ja, ja tota, ilmeisesti seura, seura voi hyvin, niin siellä rakennetaan hyvää jengiä. Oli jo viime kaudella hyvä jengi. Mm. Eli tota, eli, eli, kyllä niin kuin näkisin, että siellä on ihan, ihan potentiaalista potentiaalista tulevaisuuden, tulevaisuuden tota, Al-Svenskon Al porukkaa siellä. Se, mikä niin kuin täytyy Westerosista nostaa esille, että, että tietysti niin suomalaisena on vaikea ymmärtää sitä. Mun on edelleen vaikea ymmärtää, vaikka mä oon viettänyt lapsuus kesäni Vesterosissa, kun sukulaiset asu siellä. Mutta siis VSK on suurin haaste siinä kaupungissa on se, että siellä on kaksi bändiliigan joukkuja, että jos toinen pelasi tänä vuonna bändiliigan finaaleissa. Se on hemmetin iso osa sen kaupungin rahaa, mikä, mikä menee siihen, että vaikka futis on kansallisurheilu, niin Ruotsissa on myös kaupunkeja, missä bändi on todella iso juttu. On, mm. ja sekin on hauskaa, hauskaa että, siis, että se on kuitenkin sama seuraa. Niin on. Westeros SK on. No, bändissä ja futiksessa. On, että se on niinku moni lai seuraa. Sama Hammarbylon bändijoukkue, futsaljoukkue, futsaljoukkue. Ai, aiko on bändihenginaus enskaudessa. Joo, ja sitten ne suli, suli lätkässä. Ja... Juu. <laughs> en mä, en, mä, niin. en niinku näe, että siinä on, siinä on varmaan Westerosin kohdalla mitään ongelmaa, koska tota... Mä veikkaan, että et, et, niin fudis on kuitenkin sielläkin kaupungissa sitten statukseltaan, että jos, jos se nousu sinne al niin tulisi, Totta kai. Niin, tota, niin kyllähän se niin oikeasti sitten, sitten niin herättäisi, herättäisi ihan erilailla varmastikin. Kyllä. Mä oon nyt tässä ties kuinka monta minuuttia tätä, yrittänyt kelata täältä sitä Jeppi Janssonin haastattelua, jossa oli muutama ihan hyvä pointti. Siis, siis, mä oon aikanaan Jeppi Janssonin tavannut, kun... Kun tota, Suomessa pelattiin, tota, nämä Maajokkeen legendat pelasivat legenda missä, mihin he oli olivat saaneet kutsua näitä tota, omia yhden oma, oman pelikavereensa, ja Juha Reini kutsui Jeppi Janssenen. He pelasivat aikanaan Genkissa samaan aikaan. Ja, ja, tota, Jeppi oli silloin Helsingurin sportschefi. Niin, tota, täällä oli, oli tämmöisiä ihan hyviä pointteja. Yksi pointti silloin oli se, että, että tota, siis Hammarbyhan johti Pitkään viime kaudella Alsmeiskanen ja kunnes sitten. Tota, tota, sitten kävi, kävi sitten, miten kävi. Tota, Okei, okay, varmaan ollaan kaikki samaa mieltä siitä, että, että, että he pelasivat kevätkauden niin yliodotusta. Mutta siis toi jansson sanoi ihan suoraan, että, että tota aikoo hallitsi tämmöisen niin paineet ja, ja tämmöisen niin hehkutuksen paremmin. Että, et, et, et hän sanoi että, että tässä haastattelussa, että, että oliko se 19 vai 20 kierros, kun he kohtasivat AIK. Ja niin media maalasi jo silloin, että tämä on niin mestaruudelle ratkaisuva matsi. Ja tota, ää, niin kuin, ja tämä tämä niin sanotaan, näin kääntäkää te paremmin, mutta den hypen hengde, meidän aikoo hantteeröiden betre, että aikoo niin hanskas tämän tilanteen paremmin. Ja, ja tota, niin Jansson muistuttaa, että kolmasosa kautta oli pelaama. Niin siihen matsiin meni käytännössä heidän mestaruudensa. Voin kertoa tota, tästä matsista semmoisen anekdootin, että mä olin paikan päällä. 49 000 125 katsojaa, joista meitä oli semmoinen 10 hengen rytmiryhmä lähtenyt Turusta viettämään päivää Tukholmaan. Mä oon käynyt katsoa paljon futismatseja, mä oon käynyt katsoa paljon pelejä, varsinkin kun mä asuisin pari vuotta Tukholmassa, niin kävin, kävin tosi aktiivisesti, Kaikki kaikki kotimatsit olin paikan päällä. Mutta se, mitä siellä matsissa tapahtui, se oli jotain niin, niin uskomatonta, kun siinä vaiheessa, kun sä tulit sinne stadion alueelle, niin siellä oli kolme tuntia ennen matsi alkuun. Siellä oli aikuisia miehiä, joita pelotti se peli. Se tunnelma, mä en ole ikinä ollut Ruotsissa semmoisessa matsissa, missä tunnelma on niin pelokas, mitä siinä pelissä oli. Se oli tosi pelokasta joka puolella. Sitten me mentiin sinne sisälle stadionille. Me mentiin jo ennen peli alku sisälle stadionille, kun me haluttiin mennä. Niin Sitten siinä vaiheessa jo tuli Haatta hammarby. Aiko-klakkenista ja sitten taas Hammaby-klakken viritteli omilaulujaan. Sitten kun tuli O Aiko, eli Aiko sisään tulomarssi, niin mun ympärillä olevat ne pitkän miehet, niin ne itki, kun ne laulo. Yksi äijä otti mua tälleen olkapäistä kiinni, niin sitten oli, että tehdään maagista, ja Se oli niin onnellinen, että se itki. Ja sitten siinä vaiheessa No tietty, kun Baajeni maali hylättiin, se maali hylättiin paitsiona, minkä ne teki, niin siinä vaiheessa lähti Vekselramssa AIKon päässä. Sai, siis AIKon että sai hirveän boosti siitä. Ja oikeastaan käytännössä koko muu stadion paitsi se sektio veti Vekselramssa. Hetki myöhemmin hänokkoittoon he palloreppuun ja Jesta se räjähdys, mikä siellä oli. Mä sain päälleni kolmen eri ihmisen kaljatuopit. Ne ihmiset tuli halaille ja itkien siihen, että sori, sori, sori. Ei tässä mitään hätää ole, tätä jalkapallo vaan. Mä en ikinä huomannut niin läheltä sitä tunnelatausta, mikä voi olla, kun pelko muuttuu rohkeudeksi ja onneksi. Näin, siis sormiaan napsauttamaan. Se oli upea hetki, vaikka kymmenen kerrosta olisi jäljellä. Joo. Se, se piti vielä siis sanoa, että siis ja, Jansson kehuu tässä vielä siis aikoo. Esimerkiksi siitä, miten ne hoiti Christopher Olsonen kohdalla. Ensin se, että ne, ne hankkii sen, maksoi siitä aika paljon, mutta se, että ne pystyi, kun ne myi sen, niin paljon isommalla rahalla. Plus sitten toinen on se, että Jansson itse uskoo, että he tuskin pystyivät pärjäämään tällä kaudella Malmölle tai aikolle. Ja, ja se perustelee sillä, että, tota, että, tota, että niiden talous on parempi. Ja, ja sitten tota, myö, myös sillä, että et, et, et Hammarbyn seuraava askel on se, että heidän pitäisi päästä Eurooppaan. Joo, ja mä, mä, niin kuin, siis Hammarbylla on, on hirveä tarve menestyä. Siis, siis se, niin kuin, se yksi aistii. mestaruus. Joo, yksi mestaruus ja, ja, ja tota, ei mitään muuta. Siis, se hirveä tarve menestyy ja, ja tota, mun on edelleenkin niin kuin vaikea. Nyt tietysti odot, odotukset on niin kuin kasvanut viime kaudesta ihan hirveästi siellä edessä. Mutta se viime kauden alku oli taas tämmöinen poikkeama. Mä, mä niin kuin sanoin, että se oli poikkeama vaan pitkä juoksus. Ja se ei valitettavasti tule niin kuin tapahtuu tänä vuonna. Ei niillä riitä paukku millään lähteä haastaa. No, Sitten täytyy muistaa, että mitä viime kautta ennen tapahtuu, että se, pistettiin, pistettiin seurast pihalle. Öö, Minun mielestäni hyvä valmentaja ja tanskalainen, mikä sen. Mik niin, pistettiin pihalle. Ja pitkään oli semmoinen tilanne Baajanissa, että ne ei tiennyt kuka niitä valmentaja, koska niin jopa kakkoskoutsi, silloin ne niin sanoi, että ei hän on niin valmistautunut siihen, että hän on ykköskouutsi, että hän nyt tässä vaan hengailee. Mutta se oli seuraava mies. Se oli niin kuin tavallaan pelaajien, se oli vähän niin kuin Baajanin versio Ötskanista, että se oli hyvä tsempaamaan. Sitten ollakin siinä tilanteessa, että ei Baajan löytynyt ketään, ketään uutta koutsi. Nousi ykköseksi. Ja sitten se jengi lähti vähän niin kuin siis semmoinen vähän niin kaveriporukka-tyyliin. Että hei, että vitsi meillä on kliffaa. Me voitaan peli. No meillä on vielä enemmän kliffa Sitten me voitaan seuraava peli. Voitetaan, voitetaan, voitetaan. Mutta sitten kun tommoisessa jengissä se katkee se voittaminen. Kun se nouseva trendi kun se katkee, se on tosi vaikea saada niin uudestaan sinne. Että et, et just nämä hyvä kaverikoutsit, niin ne on hemmetin hyviä on kivaa, mutta kun ei ole niin kivaa, niin ne ei osaa samalla kääntää sitä prosessia. Tämä on mun näkemys asiasta. Joo, ja, ja nyt, nyt tosiaan niin voi ongelmat muodostua se tällä, tänä vuonna, että et siellä panien puolelta odotukset on paljon korkeammalla kuin viime kautta Eli jos homma nyt lähtee meneen niin näkeen, niin mitä siellä sitten tapahtuu? Paneelta tulee ja kritiikki ja, ja tota, jää vaan nähtäväksi, mitä seuraajat sitten tekevät, jos, jos niin kuin homma ei pelitä. 20 000 myytyy kausikorttiin, niin kyllä siellä aika paineva sana, niin faneilaa. Mut tota, mut tuli mieleen tuosta myynti myyntiasioista, niin tota, mitäs mieltä olette tästä Malmön Rakit-kaupasta? <lacht> eli eli tota, mies hän lähti vuosi sitten, sopimus umpeutu, lähti Benficaan ja, ja tota, kävi krysta palasessa lainalla ja, ja palasi Benficaan ja Malmö osti miehen vuotta myöhemmin 500 tonnil takaisin. Mitä se miten sen nyt sanoisi, että tuota, ehkä niitä tuli pakko ottaa sieltä, vähän niin kuin Bayern Münchenin kohdalla, niin, että niitä tuli pakko ottaa sieltä, ettei kato sitelit mene vanhaksi, niin ne oli pakko vetää sieltä <laughs> niin pinkan, pinkan pohjalta. <laughs> Herras on kysymys siihen, että olisiko pelättänyt vaikka tarjoa miehelle a, vähän parhaa palkkaa silloin vuotta niin, aikaisempaa. Siis tämä, tämä kuulostaa ihan siltä niin Neman ja Matić ja Chelsea-säädöltä, että, että, että Neman ja Matits lähti menemään. Ja sitten Chelsea osti sen takaa sinne hemmetisti kalliimmalla. Ja niinku, taas, että mitä? Niinku, mihin me haaskataan tätä rahaa? Niin, Tässä herää kysymys, että et, onko maailmassa niinku jo lompakko vähän liian löyhällä, että et, mm -hmm. siellä pistetään pyrkkaa menemään? Niin, ilmeisesti. Siellä on stadionista starion, tulee että velat on saatu maksettua. Mm -hmm. Pyrkkaa taisi tulla taas tänäkin vuonna ihan hyvin, kun tuli toi, toi, tai viime kaudesta, kun... Me niin pitkälle tuossa Euroopan liimissä. Joo, oh, ja siis tällä kaudella, niin Chelsea, kotimatsi, lipputuotot, oheismyynti, kaikki. Kyllä, niin kyllä. He metin iso plussa siihen, että sehän, se matsihan myytiin viides minuutissa loppuun. Kyllä. Ja kyllähän niin kuin edelleen täytyy sanoa, että kun katsoo tuota, tuota Malmen pelaajärinkin, niin mihin hittoon ne työntäivät kaikki pelaajärin. Niin, <laughs> niin. tuossa olisi kaksi semmoista kohtalaisen hyvää yksitoistikkoa Hyvä. Allsvenska. Niin... Sitä mä vaan mietin, mietin se, että et, et siellä on nyt siis Uber Eusler, joka mun käsitykseni mukaan ei ole mikään kompromissimies, että, että, että jos rupeaa menemään huonosti, että jos kausi ei lähdekään, niin, no, toki Magnus Perssonkaan ei, ei ole mikään kompromissimies, mutta mu, muistelen näin, että kun toi, tota, tuli tuo Uwe sinne, niin hän ensimmäisenä ilmoitti, että, että pelaajat on huonossa kunnossa. Mä uskon, että Uwello on se ero Magnus Persson, että hän pystyi tekemään niin ison muutoksen kesken kauden. Sitten sieltä tuli kuitenkin se hyvä syyskausi, mikä päättyi europaikkaan, mikä oli kuitenkin maailmalle minimet että täytyy päästä Eurooppaan. Plus sitten siihen päälle se, että mentiin lohkosta jatkoa Eurooppa-liikassa. Se antaa niin röslerille enemmän tilaa hengittää, että jos lähtee huonosti. Mutta nämä on tietty henkimaailman asioita. Kyllä, kyllä. Kaveri, joka oli aikanaan viikennästavangerin keräsimässä, kun Honka Ja Honka Sparsokin löysi sitten paikan, paikan vielä, ei, ei ollut hyypijän aika. Tosiaan tuota, tosi, tosi, mä olen kuullut siis tämmöisen version, johon mulle ei ole mitään syytä olla uskomatta, että, että, että, että, että siis pitää paikkaansa, että hyypiä. Kävi keskusteluita Kalmarin kanssa ja tuli siihen loppu tulemaan. tämä ei ole hänen jenginsä, kun siellä tuli seurajohdosta ilmoitettu, että heidän mestaruutensa on se, että he säilyvät. Se, se ei ollut tota... no, se, se oli liian ka kunnianhimoinen. Kal kal kalmarin seurajohto on muutenkin hoitanut asiansa vähän, vähän mitä sattuu. Että tosta, että jos mietitään, että seuralegenda joukkueen kapteenina mestaruuteen on Henrik Rydström. Ää, joka, joka otti tota, Nanne Bäristrandin jälkeen otti nyt keskellä, keskellä viime kautta niin, niin valmennusvastuun rupesi tuomaan omaa peli, pelisysteemiä Nannen tämmöisen niin puolustusvoittoisen ja, ja tylsän harmaan futiksen sijasta mm -hmm. enemmän lyhytseyttä peliä, ja, ja, ja tota, sanoi itsekin että, että esimerkiksi tykkäsi Suusvalin niin tyylistä pelata todella paljon ja, ja tota, olisi halunnut jatkaa tätä, tätä eteenpäin niin kylmästi ilmoittaa muutamalla rivillä nettisivulla, että tämä oli tässä. Yeah. Ja, ja ilmeisesti niin kuin myöskin Tubia Eriksson, joka palasi niin oli saanut tekstiviestilön ilmoituksen, että sun sopimus tai muuten sitten jatket. Eli, eli tota, en yhtään ihmettele, että Kalmarin fanit ja, ja media on siellä vähän ihmetellyt, että tuota, tuota niin Food Toivoa, mutta tota, mut, mä väittäisin, että Kalmarin näyttää niin kuin tähän kauteen lähdetään että suhteellisen hyvältä. hyvältä et, et, niin verrattuna johonkin IFK Jöttöporiin, niin, niin tota, tilanne on hyvä. Ja, ja sitähän muun muassa wingback Jotter Johansson, joka tuli Jevlestä, niin sai IFK tarjouksen, mutta totesi, että ikan kassallakin saa parempaa liksaa ja vaihto Kalmarin. Yksi, yksi iso kysymys. Onko Magnus Persson vain päävalmentaja vai onko se myös manageri? Mun ymmärtääkseni vain päivänä. Täytyy nostaa yksi nosto Kalmarista, mikä tietysti kiinnostaa näin, niin kun te tiedätte mun historian ja taustan suomalaisfutiksessa, niin Kalmar solmii tämän, Ruotsissa on vähän erilainen tämä yhteistyösopimus, Suomessa on yhteistyösopimus, jos seurat tekee, niin se koskee kaikki. A-juniori-ikäisiä nuorempia pelaajia. Ruotsissa on ennakkoon nimetyt neljä pelaajaa, mitkä saavat seilata seurojen väliin ilman erillistä siirtokorvausta. Kalmar teki tämmöisen yhteistyösopimuksen John Allenin valmentaman Oskarshamsa-aikon kanssa. Eli neljä Kalmarin ennalta määritettyä nuorta pelaajaa saavat pelata myös täällä Oskarshamissa ykkösdivisioonaa. Ja tavallaan niin kuin auttaa sitä Johnin, Johnin jengiin nousun, mikä niin on mun mielestä kiinnostavaa, koska mä tunnen Johnin henkilökohtaisella tasolla. Hän on mun ystävä, niin kiva, kiva niin seurata tämmöistäkin asiaa tietystikin. Ja Oskarsshanhanhan oli superetta karsinoissa jo viime syksynä. Kyllä, että siellä on niin ihan perusta, on ihan hyvä, mutta taas toisaalta niin. No ihan hyvä varmaan yhteistyösopimus sopimus, pelaajaliikennettä. Tietysti Kalmarin, Kalmarin seudulla siellä ei noita seuroja ihan hirveästi Ehe. ole. Eli tämä yhteistyö on näiden kahden jengin välillä ollut jo tiivistä niin aikaisemmin. Ah. Mikä se suomalainen pelaaja siellä nyt oli? Mikä se Samuel Haglund, joka on IFK. Ei, mutta siis tuo Oscarshamnissa niin. se... Ja sitten on tämä Karl Savolainen. Niin, Karl Savolainen. Se se oli, kun mä mietin, kun se oli näyttänyt maalia. Sitten me spekuloitiin sitä Twitterissä Finsvenskanin kanssa, että onkohan tämä Karl Savolainen jollain lailla niin suomalaisen juuriomava. Niin hän lähetti mulle Twitterissä yksityisviestin, missä hän kirjoitti, että... että Finnish father and Swedish mother. No. mother ja, sit mä tietysti vastasin hänelle ruotsiksi toivotin onnea kauteja, että hieno asia ja, ja lupasin itse asiassa mennä katsomaan Oskarshammin pelin ja sit jutella ja haastatella tämä niin kuin, finne. että täytyyhän meidän tehdä juttu tämmöisestä kaverista, mm. kun hän on kuitenkin ka mm. Savolainen. Vähän niin kuin Daniel Sunde. suomalainen isä ja kyllä ruotsalainen äiti. Joo. Ja näitä tarinoja varmaan löytyisi paljon enemmän. Siis Mä valmensin itse Sebastian Salantoa, joka oli aikoinaan todella iso junnulupas Pelasi Westerosissa silloin 17-vuotiaana. Mm. Ei koskaan saanut kutsua Suomen nuorisomaanjoukkuja. Hän oli siis Suomen kansalainen silloin. Yeah. Sitten tota, kun Salanto täytti 18, niin hänellä tuli kotiin kirje, että tervetuloa suorittamaan varusmiespalveluksenne Suomeen, niin hän luopui Suomen kansalaisuudesta <laughs> silloin, ja, ja siitä saakka hän on ollut ruotsalainen, mutta okay. mä siis valmis hallan tuo Eli tämä on tämä klassikko, mä olen ranskalais kunnista, joka otti, tota, päätti, että hän ottaa Suomen kansalaisuuden, ja sitten oli mennyt kaksi viikkoa, niin se soitti, että hei, että mikä tämä on, että tuli tämmöinen kirja, tai mitä se lukee? palvelukseen astumismääräis. Asuin tota, luulajassa, luulajassa samaan aikaan, kun Daniel Ahonen pelasi siellä. Ja, tota, ja Daniel Ahonen, jolla on siis suomalainen isä, ja oli, Daniel Ahonen hän on Kalmarista lähtösi, ja Kävi IFK Mario Haminaspissi pari kertaa testissä. Tota, Hänellä kävi tämä sama, että kun Intiin olisi pitänyt lähteä, niin kansalaisuus lähti sitten kyllä niin kuin vaihtoehto. Et, tota, et, että miten monta hyvää pelaajaa Suomen nuorisoma on menettänyt sen takia, että pääesikunta on liian proaktiivinen. <laughs> ei mitä, hei, jätkät, meillä on tässä melkein puolitoista tuntia jo matskuun ja, ja alkaa ole, ole pitkä päivä, jokaisella on kiire. Kiire, tai ei ole kiire, mutta on omi tehtäviä. Mä lähden kotiin, mä oon siis kolme kuukautta sen poikavauvan kanssa viettänyt aikaa ne viimeiset. Viimeiset kuukaudet ja se on kuitenkin aika kiva, sekin. Mun mielestä olisi kiva ehkä palata näissä merkeissä myös podcastin muodossa. muodossa. Et, mutta tänään tosissaan tulee, tulee tota julki sivuille, niin ei muuta kuin hei, he lukekaa sitä. Se on kattava paketti. Siellä on, on, on ollut ainakin Petteri ja Sebastian ja sit sinä olet ollut Finchenskan tekemässä. Useimpia on tehnyt yhden joukkueen, jotka seuraa, seuraa kyseisiä joukkueita. All right. Ei mitään. Kiitoksia oikein paljon. Olen tosi, tosi kiitollinen, että suositteet ja me kiitetään MNR-studion puolesta kaikki kuulijoita. Kiitos. Kiit kiitos.